بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين رب شرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي دیر محترمو زمون نننے سبق دا جیہاد فی سبیل اللہ او قصوصا دا قتال فی سبیل اللہ فبارک دا رنبن اغاز د دینه محکه په و مکرمه کې ديار لسکاله عمر تیر شولې د دعوت او د تبلیغ کار په لوی پیمانه باندې شولې خدای دې سره سره د مشرکان او ظلمونو په مؤمنان باندې او د الله او پیغمبر باندې اغم انتهات رسیدلیو او داږي په نتیجه کې د مکی مکرمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داوی ملګرو هجرت کړی دي پړوم بي زلبانه جدا د مؤمنانو یو تمناو یو فاحش مو چې کا پیرانو ز مصر ډیر زیات ظلمونه کړې دي دی. د یو سره د جنگ اجازه دی ملاوشی او 파رخ کې چې د دو دا زمونونه ډیر زیات شو نو دا خواهش د مومنانو پر ل کې و خ د اجازت نو شوي په مدینه نه مونه ورک کې د مومنانو یو یو ریاست قائم شو دا غیر نفس الله تبارک کو تاله معمنانو ته تا اجازت کړی دی چې دې خلکو سره جنګېږي داړم دا بنی خو کوم دی د قتال پی س الله او دې نرستو بیا نور آیاتو نم دي او د بدر غزام د دین لرستو بشوي د فرمای الله وقاتلو او وجنګيږي او په سبيل الله د الله پهلار کې وجنګيږي د الله پهلار کې د دین خپل معلوم مشوا چې جنگ به هغه جنگ د الله په نسبه نه قبولي چې هغه د الله پهلار کې او د الله د لای نه مراد لإعلا کلمۃ اللہ اغه جنگ چې دا الله د کلمې د اوچتوالي د دا پاره دا جنگ الله تقبل دې د دین علاوه نور جونګونه د بل مقصد د پاره کیږي کی. نو الله تا اغه نه دی قبول وقران کریم کې یو بل مقصدم د جهاد په سبیل الله او د قطال خود لشوې په خپل راروانند چې دو مقاصد دی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ داسبن سش وی دی ولینا جنگیږي دا الله د دین د اوچتوالي لپاره ولینا جنگیږي دا الله په لار کې لئعلاء کلمت الله دا الله د کلمې د اوچتوالي لپاره او بل دوه مقصد والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذین يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمی اهلها واجعلنا من لدنک ولیه واجعلنا من لدنک نصیره یوم مقصد دارلا دا دن کچتواله و غلبه دویم مقصد دا ارځ ضعيفانو کمزورو بې قصه بې وسه مؤمنانو داغه د کاپران په قبضه کې راغلي دي او هغه په ظلمونه کوي دا غوي عزتونه لوټ کوي اسمتونه لوټ کوي هیڅ خیال نه ساتي دی. ظلم کوي او د ظلم بیا بشماره قسم نه دي تنکړي دي د یو د دې ظلم نه در اخلاصول د پاره په طال فرض دی مؤمنانو ته حکم دے دا دا دی د دیو د دې ظلم نه د بچکولو لپاره دی دیو جنگ وکي کدا بل مقصد حاصله کیو که نه حاصله کیږي یعنی رسته اسلامي قانون راضيو اعلی کلمت الله راضيو ک ناراضي په خپل دایو جدا مقصد دی چې په کوم ځای په دنیا کې مسلمانان کمزوري کړي چې کافرانو په وې ظلم شروع کی د دې ظلم نه د خلاصون او د مومنانو ته حکم دی جنگ وکړي دا دو مقاصد دي دی ځکه د فی سبیل الله ذکر دی د اعلاء کلمت الله د پارا خو د دې نه علاوه ک کمبل مقصدی نو اغم مقصد د پارا جنگ کول د الله په نسباله جنگ نه دی فرمای د هغه خلکو سره او جنگې کیداله په لار کې له جنگو کې د هغه خلکو سره چې هغه خلکو سره یو قاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتذو او تاسو زیاته مکووي تجاوز مکووي د حدنه ان الله لا يحب المعتدین یقینا الله د حدنه تجاوز کوونکی نه نخوي د تجاوز مطلب داله چې تاسو د حدنه تجاوز, تجاوز مکووي ینی خپل خبره معلومه شو چې اسلام د جنگ په حالت کې مسحوق او شرایط مقرره کړي دي د جنگ لپاره که او سو ده ده ده کافر مړ کی نو وجل خو جایز دی په جنگ کې خود دې نفس د مسلک او الناجیز دی د اندامو نه پرکول ناجایز دی او د دې کافرانو سره د جنگ خو اجازه ده په ماشمان وجلې نارووادي نه جزدي په دنا نوو با نلاسو چتول نا جایزدي هغه چې جګله ن راغلی یوغ زن نه چې په پچ کې شامله او شامل جنګ کی د غې ووج جز خو دی. عام ځنا نو با نلاسو چول هغه پوډاگانان چاغوی جګله ن راغلی په جنې س نه راغست په دوو به نلاسوچتول نه جایز دي دی. د دی دو د ټول حقوق تحفظ اسلام کړي دي په حالت کې جنگ کې هم نتا سبد حد نه تجاوز ستاسو غصه به ذاتی غصه نه ستاسو غصه به د الله د دین د فارې سمره اجازه دینوم هغه مرګ کار کوي ان الله لا يحب المعتدين یعنې الله محبت نه ساتي د حد نه تجاوز کوونکو سره وقتلوهوم او جنگ چه شروشنو بیا خصم جنگ کوئی بیا با اخوا دیخوا جنگ نکوئی بیا دو نرانو پرشان بجنگی گئی وقتلوهم او وجن حيث حیثو سقفتو موهم کمزه کم چه بیا موم ایدیو و اخرجوهم او اوباس ایدیو یعنی اوباس ایدیو من حیثو اخرجوكم دا کمزه نچه تاسو وستلیه یعنی تاسو ام دا خپل وطن نش وستلیه شڑلیه در په در کریه نو دیو منده دی خپل کور ونم دغه سیو باسي حد اشد من القتل او فتنه یعنی شرک او ظلم دا ډیر سخت دی د چا نه د قتل نه قتل ی او انسان وجل یقینن دا الله پنځه محبوب کار نه دی د دې انسانې نفس سمره احترام دا الله سره د دومره د بلی چااسکر نشته دی اسلام چې د انسانی جان د حفاظت تممرره حیت بیان کړي دومرره چا نه د بیان کړ ک چې کله دا جان دا نفس دا فیت نهګرشي د پسادشي شراارتتی شي د د هسییت د م او د لړم فشان بیاو او ګرزی د په مبتلا شي او دا فتنه بیا ختمه ولغړی او د جنگ مقصد هم دا دی وقاتلوهم حتا لا تکون فیتنا دا سو جنگ بهې تر هغه پوري چې فیتنا ختم شي او دین ټول عبادت ټول د الله لپاره خاص وي او کوم ځای چې عبادت د الله لپاره خاص نه وي د الله بندگی نه کیږي او دې ته رکاوټونه جوړ کړی شي دیزای کې مشکلات پیدا داکی شوي ساز د دا ټول چې زونه دا ګندې سفا کوي دا ګندگی سفا کوي او دی کې خبر دا چې کلک کمځ کې په سړخت کې مکار کېږي غر کټ کېږي نو چې کمکار کار په لاس باانی کېږي د خلک کې پلاسو کې چې په لاس نه کېږ د په کشهو بلیل شوو کودال بای وکې کنی بیا اولووی مشین ور ل را او شي چا دا کمر مات کې. او چې کله په دی نو بیا خیره و چې برمه را وړی چې سرنګ بکې او باسو با پهکې کې د بلاسټ بهې وکوو دارو کارټ لري او چې څنګه دا کمر ماشي او ختم شي لاره ذاده شي بیاسوو کسی مشنا نهعمالله یو بلاټګ نه کوي دالارره د اسلام چې دا دا ال لا قانون دی داله نظام دی دې کائنات او خالق او مالک الله دی د دې بادشاہ الله دی دې بادشاہ او نظام ورکړې دی دا نظام دا الله نظام دے دی دې کائنات او د خالق او د مالک نظام دے سوک چی دی څوک چې دی ته بند نسی دا بند لري کوي څوک چې رکاوټ پیدا کوي دا رکاوټ ختم کوي په دنیا کې بادشاہاني تاسو نن نه پروپاګاندا ټول اوري واسیو مثال درې د دنیا یو بادشاہ دا لريو قانون دی غلط دی که صحیح دی او قانون دی د دې قانون خلاف ورزې چکل اوشي او موت او زو را سړک بند کو بهر نو وی رسول ایم پی او خلاف ورزې شوې ده پولیس تاړه وروکي لاټیان راوالې ورشه ولی پوې کوي نو افسر راشد کنه مشر سره خبرو کې دا را کلاو کوي نه کلاوي نو او کموشی ڈرنڈا استعمال کئی نو چې پا دیم کلا کار نکی گی تو آنسو استعمال کئی او کچر ته پا دیم منشی وی پولیس تا و پوچ تا مون پری ہیرن ورکڑے دے گولای امو ام چلووئی نو داستا دا قانون خلاف ورزی چی کی گی. نو گولای چلولم لم جائز دی خدا الله به قانون خلاف ورز جکېږي نو تبغاک نه کوي خیر دے نو بادشاه سوق دے حقيقي بادشاه د دې جهان الله دے نو استاد قانون خلاف ورز جکېږي تا چې کوم عالم نظام په شکر دے او نظام پیش بے پیش دا عالم نظام به سوق پېشکي هغه سوق به پېشکي چې د عالم بادشاه یو سرچ د عالم بادشاهین شکایت وکړي د دې رب نشي جوړې دے د دې ټول تنظیمات او مالک او خالق نشي جوړې دے هغه بس عالمي نظام مور دا د بس عالمي نظام مور کی چې دا خپل ځان حفاظت هم نشي کولې دی بل څه عالمي نظام مور او چې کله معمولي غون یو جاز په هوا کې ورکشي پته ن کنټرول ټاور سره را به ت ختم شو کله کنټرول ټاور به کې د شی خرابي خو جاز بس بيدره شو نو فورن د دی عالمي نظام د عالم بردار په باره کتاب خبر نه لولي کسی نامعلوم مقام پر منتقل اوغه आहेत د دې ير نه تبصع عالمي نظام ور کی عالمي نظام بد عالم بادشاہ ور کی د دې عالم بادشاہ بلا شریکت غیري اگر الله دے د دې ټول عالم رب دے د دین خبر دے د یو یو ضررې نه خبر ده دا یو یو بټې یو معملو د تیغې چې په د ځمکه کې رااخیږي نو خبر په یواې نه دی دا رااخی چې دغه پههکمبانې د دییونې نهنج داچ پاړه غورځږي نو دا دغ په هوکم غورځږي داغ په علم کې ده دا مکه کدن نه واړه وړه چینجی وسیږي هغوی نه یواې دا کې خبر ده دی ریز خورتهرس او اغم مخلوق چې ما او ته په مایکروسکوپ باندې لوینو لو وي وی دمر ډیر دي دی د و بو یو د بو یو قطر ده کنه دا کن د انسان ماده او په دې یو قطر کې دنه دا, دا چې 10 میلیون نئی نویداو بیکاره ده مایکروسکوپ باندې پوری په دې یو قطر کې 10 میلیون کم اس کم ان یو یو کرور جوړیږي کنه یو کرور مخلوق آباد دے وڑا وانے دو دی پر یو وړه غلی قطره د اوبو کې او په مایکروسکوپ باندې ویني نو سره مشترک دا غي خيټه مشترک دا غي هر څول اندامونه موجود دي دا ټول مخلوق د چا ده دا پیدا کړه چې چا ده دل رزق چې څوک ور دا چې څوک پالی د عالم بادشاہ غده نه پدې دنیا کې کله کله زمیدار په خپل پټی کې یو کوي ټریکټر راوسته ده او ترشر او دا ټول نظام روان دی او دا ګټې لاندې یو میګیو سیګي وړوکه بونه وچ د ما ګټو چتیږي نو دا نظام زم ملما زبا عالمي نظام مرقم زمیدار د پټی د پاراغه نظام چې زماده ګټه پکې محفوظي دا په عالمی نظامی او نن دا عالمي نظام دا غدار د دې انساني حقوق و عالم برداران دا چې وي زموږ قانون دی دا نیو ورلد اوردر والا د نیو شر میګم نسنګ ته خبره کوي توسي استاد اوردر بسی دا عالم بادشاہ چکم نظام ورګړې دا غي په مقابلې کې توسنګ نظام راوړې شي نو د دې عالم د دې بادشاہ او د دې نظام د دې عالم بردار د دې غلطو پر بیکارا او ناکام نظام د پاره د لکونو خلقو قتل عام جایز دي ویني بيول جایز دي کورو نورانول جایز دي زنانو ماشومانو بوډاګان وجل جایز دي د دې مسلمانانو ټول جماعتونه ورانول جایز دي اوغه نه د خپل فوج مرکزونو جوړول جایز دي پاره کې شرابخانی جوړول جایز دي خدا الله د کلمې د چتوالي لپاره با مومن او دا اللہ پو د دا اللہ دا دین حصد دی پانکی دا دا شدگردی دا اخیر اقل تا چی گوله وره او دا دا امن تا امن راولی زد چی لزان دی پاکو منزد دا شدگردی با دوان خبری دی الذین کفرو یقاتلون پی <في> سبیل الطاغوت الذین آمنو یقاتلون پی <في> سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فوجوند دی د شیطان فوجونم دی او د الله فوجونم دی مومنان او ته حکم دی د الله فوج کې شامل شئی د شیطان ملګری د شیطان د غلبه لپاره جنگ کوي با په دا الله فرمایيږي مومنان چې کوم دالام باندې ایمان لرونکې لي هغه بد الله په لار کې خامخاجيږي دیو سره مومنانو تا حکم دے فقاتلو اولیاء الشیطان انکید الشیطان کان ضعیفا اے مومنانو اے مومنانو دا شیطان دا ملگرو سراؤ جنگی گئی دا دیو دا سازس دیر کم زورے دے دیر کم زورے دے ستاسو لگوانے نرتوب لگوانے جرت پکار دے نو چې د کوفر د او د الله د باغيانو د لپاره جنگي دل جایزي او ویلي تر هلم جایز دي او دا ټول د دنیا ورانول جایز دي خدای الله د نظام د لپاره د ځان حفاظت جایز نه تاسو دا ټول به حرم ته ته پرې حرم کې خلق چې ثواب کوي نو د کعبه ګسرب ته او داسې تاویږي او دا یو کسه دو کسه زرګونه نه یي په یک وخت په خلق توه اپی په لکونه خلق خو سه مشکل ناراضي او پدیده کی ک یو دو کسان الټرا روان شي نو دا مخه مخ کم خلق ده دیو ته ډیر زیات تکلیف ده کترا الله ری پوری لکونه خلق بسرب شي او دیو دغله تږه کیږي له راټی کی مال او تاسو دشهت ګرځي تاسو زالماني زمالارم بند کړی ده ورته ټوله دنیا په یو طرف روانه ده توه لټره روان شې نه خبرم زمها kada او یو دو ورځې نورم خوهران را پیدا چې دې کوي کنه دې تصوب خو خيروي ده دا, دا الله دنیا ده او دا, دا الله د بندګۍ یو نظام ده دا, دا غرونا هواګانی او بو دا ټول مخلوقات دا پسلونا دا ورځ او شپه د ورا وس په اوږمه یو استوري دا یو نظام نه چروانده په یو ګټ کې په یو حضرت را پاسي نظام به زمما چلیږي سب نظام نه چلیږي سب مريته او کړې شي دا لږ نظام په مقابل کې را پاسي دا فتنه دا, دا فتنه چې لارې باندې کړې دا حکم ده دا فتنه ختم کړي الله خپل لشکره تا مومنان ود او جنګي گئی او جنګي گئی فرمای والفتنۃ اشد من القتل او فتنه یعنی شرک او کفر دا د قتل نه لوی فتنه دا د قتل نه لوی سخت خطرناک خبره دا نو دغه شیخ ختمول غواڑی او د دا دې د دا پاره چرکم د دې سربرهاندی ټول لري کې ختم کړي او د دې لوی فضیلت نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کړی دی یوزل د شپې څخه خطر خبر اراغله د خطري نو خلق د ساحل سمندر تر تمند کړا بیا په تووله کې د چا خاص خبره رښته ده نو خلق واپس شو کو ابو رضی الله تعالی او په زیبانې ولارد ده هغه چې کوم د پیری زو پاغي ولارد ده چا ورته ویچ دا ته ولې ویتس شيوذر ما يو كه فوكيا ابا هوريرا ابا هوريرا د اس شيوذر ولي نو ابا هوريرا واي samtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mawqifus sa'atin fi sabilillahi khairum min qiyam laylatil qadri 'inda al-hajar al چی دا اللہ پلار که یو سعت ودریدل ینی پیرک وول دا مجاہدین و پیرک چاوی ناس دی جنگ که یو د جنگ پالت که دا پیرینلوی ضرورتی نو پا میدان جنگ که دا مجاہدین و پیرک وول پا یو سرحد بانی ودریدل یو سرحد بانی پا یوزے ودریدل اگر دا یو سعت دا پارچی دا غور دی دکه یام د لیلۃ القدر د حجری اسود په خواکه نو که یام د لیلۃ القدر سه زرب میاشت سره برابر دی د چیوې یواش په د زرب میاشتو برابر ده او په حرام کې دنه د حجری اسود خواته چې مونږ کې نو یو مونږ په سره یواش په څوش خوځه بیږي په یو لاکھ وړي یو مونږ په یو لاک ده کنه دله زرب ورکه زره چلوور کې دود الدين جوړيږي لس کروڑه مياشتي لس کروڑه مياشتي چې بیا نور نور زرګونه ورکوه تقسیم وکړه دي اجر تبسوک ورسي او قران کریم ټول احکام د جهاد او د پټال بیان کړی دي او د جهاد ټول اقسام جهد او کوشش د دین د غلبي لپاره دا آسان کار نه ولا تر اخر سر ور کوله پوری دا ټولي مرحله دي دا ټولي مرحله دي دا دعوت او تبلیغ مرحله چې په مکه کې وا دا لوی jihad خداګې پس د قتال فی سبیل الله حکم چې الله تبارک وتعالى ورکل دا غي بیان کیږي او بیا منکل المؤمنان په مسجد حرام کې جنګ نه کوئ ترسوو ک دوو دربانې حمله نیکي په دی کې نوکه دو دربانې ه م حرام کې دن نوړن دلته بیا اوجنېږي خوغااز به تاسو دلته نه کوي پر مای واللا توقااتې لومند مس د الحرام او جنگ م کوي د دو سره د مزل حرام په خوا کې ختا یوقاې پی پې تر دی چې دو تا سره جنګو کې په باین قاتلوکم نکدیو تاسو سره جنگ وکړو په مسجد حرام کې هم فقط لوهم نو وجنی دیو ان به سره جنگ کوي کذلک جزاء الکافرین د غرنګ بدله ده د کافرانو دا بدله دی دا جزاء دیو دا چې دوی جنگ کوي تاسو خلاف راپاسي نو تاسو مو بجنګیږئ دا څه چې دوی تاسو جنگ شروع که تاوه جل شروع که او توه چه خیر ده زوجه نی با او که ترا نو پتا الزام بوله گی دهشت گرد ده. نو بی گره مونگ دهشت گرد نیو دهشت گرد نیو مونگ آمن یو نو آمن والا دیتو و جی تا با بل وجه نی داخو آمن والا بی غیرتی ده دا. داخو بزدیلی ده دا. مومن بزدیل نی مومن د مرگ نه نیاریگی او چې د مګن نه ریګونو نور د سشي پرواکې فاین انتهو نو کډیو من شود دارو نه داروکاوټونه ختم کړل او د جنگ نه لا سواغ استاستو خلاف ف ان الله غفور رحیم یقین ان الله بخون کو مهربان دی وقاتلوهم او د جنګ نه لا سواغ گئے کبه پورې حتا لا تکو نه پیتنه تر دې چې پیتنه باطي پات نشي ویکون الدین لله او شی عبادت خاص د الله لپاره دی زکی د معاشری هغه حالت چې پاره کې په بندگانو باندې بندگان د بندگانو خدایي قایمې بندگان د بندگانو په غلامۍ کې لګیای او دا الله د قانون مطابق جون تیرول دا دې د فتنې حالت دی ته ولا شو د فتنه او مومنان ته حکم دے او د اسلامی جنگ مسمح نظر او مقصدم دقه ده چې دا فتنه ختم کړي دا فتنه د دیپ فتنې پزېریدار سی حالت قائم شي چې په بندگانو باندې صرف او صرف دا الله خدایي قایم وي او دغه بندگی کیږي ته کی بلچا بندگی نه کیږي کی این نو کجو د فتنې نه شو اصل کې دی دې کې په انیم ته هو کډیو منشود پټنې نه د شرک نه نه د خپل مشرکان د سو مشرک ده سو کافر ده سو یهودی ده سو عیسائی ده سو کیندو ده نو دې د پاره به د دعوت او د تبلیغ کار جاری د همدرده او د خص لوکا غټولې طریقې د دعوت به جاری چې دیو ایمان ترتب تمایل شي زور بن لا اکراه فی دین وزور څوک څوک مؤمن جوړول نشي زکه ایمان د زړه نو که په ظاهر باندې ووموي چې مؤمن نیمه په جوړ کې نه چاته پته نو دا په دی مجبورول نشې جنگ د سودا پاره دی چې دیوب په فتنه نه پیدا کوي د اسلام خلاف سازشونه به نه کوي رکاوتونه به نه پیدا کوي نو کډیوب منا شود په فتنه نه فلا عدوان الا علی الظالمین نشته دې زیاته مگر پر ظالمان باندې د دې مطلب معاقبت او جنگ نشته دي مگر د ظالمانو خلاف الشهر الحرامو دا یو بل خبره عزتمند میاشت د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د زبانی نرا روانې وی سلور میاشتي ذوالقعده ذالحجه محرم او بل رجب دا درې میاشتې رحج د پاره وی او دا یو میاشت د عمره د پاره وی دې کې بدو جنگ نکاو امن بو او که ار څومره قاتل بد فلار قاتل به مرګه دیک به تاسو نوې لارې به ټول کلاوي جنگونه بندو دی میاشت دا میاشت دغه سره روان وي محرم وي دې ته مسله پیدا شو او هغه مسله ورته دا پیدا شو چې مشرکانو یو قاعده جوړ کړو د نصیب او نصیب دی توی دی محرم میاشت خدا جنگ ضرورت راغې نوې ځټیک ده دي کې به جنگ وکړو د دې په ځېبه بل میاشت محرم وجو وروړو په خپل مومنانه ته دا مسئله پیدا اساس توګه د نسې د هغه قاعده نه پیدا واخلی او په دې حرام میاشتو کې جنگ شروع کی نو بیا بس کو الله تبارک وتعالى فرمایي الشهر الحرام میاشت عزت مندي په شهر الحرام کې فبدلۃ میاشت عزتمند وکړي والحرمات قصاص او حرمتون په برابری دي مطلب دا دی کدیوی د حرمت خیالساتن تاسو مساتې کدیوی ون ساتور تاسو تم اجازه د جنګ سره وکي فمنیع تدا علیکم نتشات زیاتې او کو تاسو باندې فعتدوا علیہ ن تاسوم زیاتې وکي یلی د زی د زیاتی بدل واخلې بمسلم اعتدا علیکم خذم رجسمرف تاسو زیاتې شوې دي وتق الله او یریږي د الله نه واعلم او پوشه ان الله مع المتقین یقینا الله دا به خلق سره ملګری دي چې دا غي, دا غي تقوا داری او دلته تقوا دارن مراد چا غزان بچکی د الله ده حدونو ته ما تهولونه ده الله د پلو ده ما تهولونه وانفقوا فی سبیل الله او تاسو مال خرج کئ دا الله پهلار کئ ور سرا ور سرا دا جهاد بنفس او ور جهاد بالمال مالم خرج کئ دا الله پهلار کئ زک دا مال ستاسو شو دا چیکمم خرج کو نو دا ستاسو شو او دا چیکمم دل ته پری خو دو دل ته تاسو صرفات شو دا ستاسو نه ده دا لړ تاسو نه شو وانفقوا في سبيل الله او مال خرج کده الله پلار کې ولاتلکو بيديكم اله تهلك او تاسو خپل ځانونه مورچوي مور مخامخ کوي اله تهلك ده هلاکت سره چې انفاق پرې دي جهاد پرې مالم نه خرج کوي نسوک چې پاره وکي ناشتي او یو په سم دلته نرا ليږي ځان د کوي طولم الطول ګيو کندونه والي نو اربوک خو اياش ډیر دي دا ستاسو په یو لیک ختم شي خدا غزه عیاشي نه پره کويږي نبي اچ دل تراشي بس بیا بلاسو نو بروډي را مروډي سپر سره نه وي نو تاسو یو خيار سره اقاغه کسي کنه چې ټول مال د خپل مستقل زې لپاره جمع کړي نو تاسو مستقِل ز اخرت دې به مال خمال هغه د خپل اخرت لپاره جمع کړي او چې دا باکه سلګ صفات شي دلته به گزاراو کوي گزاراو کوي دلته لوګي تند تیرې کوي او چې ا غلطه دل لوګي تند نه بچ شي دلته بیکوره پاتشي خیر ده او چې التم کوره باتشي التم کوره باتشي او احسان کوي نیکی کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله د محسنین وسره من لری ردی نه پس دا حج بیان يجي احکام ده حج بیان یی الحج والعمره لله او پورا کوي حج او عمره د الله لپاره یعنی اوس پورې کوي اداءن کاملن ادا یی کوي او کامل پورا پورا ادا ییږي والعمره عمره لله د الله د لپاره اند الله د رضا د لپاره فان احصرتم نکچر د تاسو حج لا عمره ل روان ولاره کې بند کړې شوي د دشمن د وجنايا لارې کې بل څه مشکل پیدا شو فمستئ سر من الهدى له جوړه سګیدا قرباني غ خپل زېتا نو دیږي چې دو وزایي نو دی یا خدا را چې بیت الله شریف ته ورسې ولته زبح شي یا دار کلته نشي ورسې ده نو دغه ځکه کوم ځکه چې بن پښو دلته زبح شي فمن كان منكم مريضا نو هغه څوک چې هو تاسو نبي مار او به اعظم مې راسه یا پسر کې تکلیف پیدا شو د احرام په حالت کې ففديه من صيام نو بیا به سر زائر خبر ده سبیماری بيماري راغله مسله پیدا شو یا په سر کې داسې تکلیف پیدا شو چې سر خرول ضروري شو. داسې څه بيماری راغلاله پکې داسې زخم راغی څه بل څه مشکل راغی جلدې څه بيماری راغله یادار په خوا زما نه کې چې 40 وخت به ډیرو غسل به نه کړو سپنګ کې دښ پیدا شوي یو واقع شو چې داسې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه اجازه تور تور کو یو چیلې حلال او سرو کرو نو دیز یکی الله اجازت کړي ده خدای دې پدې وای په فدیه تم من سیامن در رجب سی و نسی او صدقه یشپو مسکینانو ته به صدقه ورکی او نسوک یا بقربانی وکي یا بقربانی نو قربانی دی اول وکړشی که قربانی نه نو بیا صدقه ورکرشی دا د آسان مترتیباته لري نو اول قربانی دا که قربانی نو نشپو مسکینانو ته ډوړی ده دا. که دام نو نو به روجی و نسی فإذا منتم نکچرته په امن شو تاسو او د حج د موسم د مخک مخک حرم ته ورسېږئ په لار کې دا بندیز به ختم شو فمن تمتع بالعمره نارچا چې پیدا واستله د عمرې اله الحج تر حج پوري څنګه مونږ د دې نزو نو مونږ ته دی اجازه ته حج تمتع چې مونږه ول او د عمرې نفس بیا ځان حلال کو د حرام نو وضو داغه نفس پاتم د زل نه بیا د حج حرام متلو دا د بهر خلکو ته الله خصوصي اجازه ورکړي او دا به وجدا چې په یو سفر کې دوا ناقاروشي دا بالکل 2 ان 1 دی یو سفر ده او رم رم پک الله قبول حجم حج پکې قبول او دا یقینا د رلوي مہربانی ده د عام خلک چې کوم الته په حرم کې دنه اوسیږي په مکه کې اوسیږي خو اوشه دیو تر دې اجازه نشته دی دی په حج یوازې د حج په موسم کې کوي او عمره په بل وخت کې کوي او د دې حکمتونو نم وجه و جیداده چې د حج په موسم کې د بهر نکم خلک راضي نم حرم دی دیو ته خالې پاتشي د خوښه خلک د عمره نه کوي په دې وخت کې چې زه اغه سپیس خالد دوت ملاوشی او دا دغه بهر خلک پیدا واخلي نو چاچه دا کارو کنه عمره موکړه به حج موکو زکه دو سفر دو زله کول د هر چاله پارا سال نه چاغه بیا راشي نو په یو سفر کې دواړه کارو شو نو بیا فرمای دی سوک دی قربانی وکې فمستای سلامن الهدی دی د شکر د دا پارا دایو شکر ده د دې د پارو وکې فله بیاجد نو چا چې قورربې بیا نهمونته وې نه کې د پهیا مسالااسې ام نو درې ودي وونسي په حج حجې د حاج په ورو کې وصحتین او بیا ورو د ازاره جااتتون کله چې دو واپس شي واپس کدونونه ماد دام د چې خپل کريته را شي د واپس کدون ماد دام د چې نه پاره شوي او انې ساار نهاج د موسم نه پس بیا سه. تلك عشره کامله دا لسرو جی دی پورا د دې زې پوره حج مکمل شو حج دا مکمل شته دا, دا احرام رزم پورشوی د مینا رزم پورشوی قربانی مشو نو حج پورا شو دا سجدم ترازیو به عدل ته خیراتونه کې دا په حج کې شامل ندی په حج ند. دا س ده زی پا ابو زیبی کیوم دا یو ناشناتی سکن یو فلپینه جنه اسلام قبول کو او اغیر اسلام قبول کو نو یو پاکستانی نوجوان سرداغی واده وشو رشته وشو نو بیا روجه را اغلا پا دی روجه که پا کور که بروزانه پی کول خامخا پرو جمعاتی کیوا نو اغیر دا سوچ کرده چې دا پ کوړه لرووج دپه ډی د رو شیر نه بغ روژ نه کېږي نه یو زلته مجبي د راغله نو پی کوړه پخه شوه هغېتهپوسست کوو بیا یو نه د بل نه زمن یو ملګری نه تپوس کړو و چې دا زمونږ روه شوي د ک شي جوې و چې نن په پی کوونه وه ځکه چې هغې بس دا چې پ کوړه خو مخه جممات کې په کار ده زمونږ خلک کوي. چدہ حج نه پس خیرات و نکنه دا سهجی دا خو حج نه دی کنه الانه کې د دې هیڅ حاجت نشته دي بلکې دا رسم ختمول غاړي دا داغه زنه دومره راتللو دا دومره د منزم یو عبادت وکرم د جمعه سوق منځل راځي سوق ته هارون نه اچي د دې په ته شکر دا کې صدقات ور او صدقات طریقه دا نه دا د نمو د نمایشه ذریعہ بس عبادت له تلوی راغلی او په دې غم کې چې الله دا قبول کې دا د نمود او نمایښ ذریه مګر زوا ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا د تمتور رعایت د چا د پاره دی د چا د پاره چې دا اغا اهل یعنی کور خلق نه دی رب مسجد حرام کې حاضر المسجد الحرام دیو دیره نه دی غلطه کور نه واتقوا الله ويرهبوا اللهنا واعلموا واوشي ان الله شديد العقاب ييقن ان الله سخطذاب ولد الحج اشهر معلومات دا حج مياشت معلوم دين موسم دا حج واخذ حج مياشت معلوم دي ومن فرض به ان الحج فرزك فرضك بديك حج يعني احرام للحج وترو wala rafas nu de de rafas na kai rafas welaki gi da khazi ud khawun to mens ki jikam da khawish da pura kol uta luq de da de mutalqa khabari de na kai de yo balsara zaira khabara da da khazi ud khawun na baghair oda bil jasar da khabari kol manadi da haj na baghair manadi da haj la ta nai talawi خود تلکی د خدی او د خاون چې دواړه یوځه حجله ته دي نو د دیو د من منکل د نور د پاره د حج نه مخکمن نه دی نو حج په دوران کې وګ کبیره ګونه نه دی یا ولا فسوق او نه بس بداملی او جګړې کې نافرمانی وکړي ولا جدال او جګړې هم نکړي فسق هر نافرمانی او بداملی ته ویل کېږي او جدال او جګړو ته ویل کېږي فالحج فالحج کې یني رافس نشته ده فسوق نشته ده جدال نشته ده په کې مطلب سره ته لارې بپیه تشریک تاسو ته چې اخبار د جانب د شارعنا یو شارع چې شا الله ده هغه او خبر ورکی نو داغه خبر کب مثبتي نو په منزله د امر ده چې وای دا کار دې څه ده مطلب دا چې کوي او چې وای دا کار دې څه نه ده او منفی نا فمنزل ده نهی دا چه ده مکوهی دلتا فرمایل خبر ده فلا رفسه نو رفس نشت ده نا فرمانی نشت ده جگڑی نشت ده پهچکی مطلب زره حکم خو دا لحده کنا یعنی دا دا شهوات و خبری مکوهی فسق و نا فرمانی مکوهی جگڑی مکوهی پهچکی وما من نیکی، نیکی صدقات نور او ما تپو من خ نو چې تاسو د نیک ن کې کوي یامه الله نوله تېخ خبر د ص دخات ور کوي نورې نیکې کوي ته زهدو او چېاجله ځای نو توخه اخلی داته خلکومونږ مکیلیو توکول کوپالله بس دسې زو او شځان سره ناخلو د چېرم ته به وور د لاب به وږی شو نه ی ته بهجرسه د خوراک سرشا بهنی. سپېسي باندې ماره راکی پېبې سوالونه کول الله فرمای چې زین ته خو اخلي ځان سره خرچه پوره واخلې چالو ته خلکو نبي سوالونه نه کې وتزودو ته خو اخلي ف ان خیر الزاد يقن بهترينه توخه التقوى هغه تقوا ده دلته معنا ځان بچکول دې سوال کولونه چې سوال نه ته نه او عموم دا آیت بیا دره چې تو ښه او بهتري نو تو ښه هغه تقوادا نو تقوادا ځان سره کړ په دنیا کې به مو کامیابی او په آخرت کې به دم جنت تبو زی وتقون یو زمانہ ویریګیاو للالباب اے عقل خاوندانو لیس علیکم جناحو نشته د پتاسو څخه ګناه ان تبتغو فضل من ربکم چې ولټو یتا فضل د خپل رب د طرف نه یې تجارت وکړي نو کله حج په سفر کې جال ته څه کو او پیسې وګټلې نو اجازه دې کو چې نیت دې دغه نیت د حج کړي دې اراده د حج کړي دا خپل ته مکمل او شو او تجارت دې وکو نو اجازه دې فائدہ افست من عرفات تردیپوري کې وسړې د ګاډي ډرایور دې واغد دا ټوله قافله غستره حج ته بیایي او دې ډرایور مهاج رکون د هج قبول دی د هج او بس د ورسې د الله حکم خدا دی کنه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا د الله د پر خلقونه حج فرض دی د چا چا چ لار بیا مونته نو ډرایورب لار بیا مونته کنه یو سړی دی هغه نو کړ دی د خپل مالک نو مالکی د خدمت پر ځان سره بیایي نو د دا خدمت دا پارت لے با دی تنخاق لی خوال تا ورسیدو حاج اوکو نو حاج اوشو حاج قبول دی د سوک تی سنگا ورسید فا ادا افستم من عرفات نو کلچ تاسو اا پسرکو زیگی دا عرفاتنا فازکروا الله نو تاسو اللہ یا دوئی عند المسج مشعر الحرام فا مشعر حرام کے مشعر حرام مشعر مخکمات استوالیو پرون معززو نخو دا دین د الله توئی مشر الحرام د مزدلفه دا ټوله علاقه دا چې کوم ځکیو جمعات هم جوړ دي نبی کریم صلی الله علیه و سلم دلتښتپته رکړله وقوف کړه سحر حاجیان دلتښتپته ری او دزکه شپتهول ضروری دي کله کله سوق د شپې را روان شي قافلو والا چې کومي هغه پر حج پغم کستاني قافلو والا په دې غم کې دي چې سحر بزم مینات دی او نو سړک به بند دي نو د شپې ور نه ربما تلا رک ولا شيونه سهر پوری ساری البته معذور خلق او زنانه د دې لپاره که یو قسم مقرر شي او د دې شپې د دونوس بجو نه پس د نيمي شپه نه خوته دو نبي کریم صلی الله ورسلم ټول زنانه سره یو قسم سره کو او دا ټول د شپې یو وخت بوت له چې سهار دی تکلیف نه مشکل نه ورته او د دې نه علاوه عام خلکو لپاره التشبته رول او سهر دا نور دا خطوص رسم وقوق كولا معنزنا پس او دا نور دا خطونا پورا پس را روانه دل مسنون طريقه دل واسكروه وو تاسو يا دوئي دا, دا الله لرا كما هداكم لكما هداكم إلي ما هداكم دا وجه دينا جي تاسو طاقه ان كده وإن كنتم من قبله لمن الضعالين يقينت زي دي دينا مخي تاسو وي بي خبر غمراهان وي فبللار روان وي سم معفیدو من حیث و عفاد الناس بیعتا سورا کزی گئی را واپس کی گئی دا اغزین چه خلق را واپس کی دا دا مشرکانو دا مکیه او بلا طریقه وی مونگ با دا مزدلپین واپس کی او دا نور خلق د عرفات تزی زکر زمونگا لوئی مقام دے مونگ با دا نزدین رازو دا نور بللی زی اللہو فرمایل نا حکم امدغ د ټول با عرفات تزی دا غزین نه واپس کی گئی واستغفر الله ودائم سفتور سفر کې بخنه غواړي د الله نه ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم نکله تاسو پوره کړئ مناسک د حج یعنی جمرات ولې طواب د بیت الله التواف زيارتو کړئ او بیا په مناکه په کې نه ځکه دینه پس د آرام غو وخت ده په مناکه طواف زيارت نه پس او قرباني حج مناسک پوره بس د منا او رضې نو دغلت په سک واي فذكر الله ونلا یادوي ک ذکرکم اباکم فشاند یادول استاد خو خپلو پلارانو ولرا دی بابا منا کی کیناستل نو بیا به ډړیو عالی او د پلار او د نېکو کېسی به زما پلار دا سکارنه مکړه او زم ما پلار دا زما ما نکداسي الله وفرمای الله یادوي د دې مور پلار چې څنګه ذکر کوي دسی الله یادوي او اشد ذکرا یا د دین زيات الله ډېر حقدار دي دا د پلارانو او د نیکونو فقسوک دا واخ ځای نه کوي دا د الله په یاد کې تیر کوي فمن الناس نبازد خلق ناغ من على السوق دي یقول جوای ربنا اعزم غرباتنا په دنیا راک منتف الدنيا کې ینه سچی دي بس پر دنیا کې علاقه نور کړشت ورته وماله په الاخره من خلاب او نو د د پاره په اخرت کې څه ومنهم مبازل ديون من نافس سوق ويقول جوي ربنا اعز من غربه اعطينا في الدنيا حسنا راك من الدنيا كمخشالي وفي الاخره حسنا وفي الاخره كمخشالي وقنا عذاب نار او بچم من دعذاب د اورنه اولئك داخل لهم نصيب د دو دپاره برخه د منما کسبب داغ سونهجدی وکي دي والله سریح الحساب او الله جل حساب کوونکې دی وذکو الله والله یادي في ام من معدوات پهرضوش د شماار کې دا یو لسمد لسمد یا مت شریق وریدي که نه د یلهسم دو یا ور سره دی لمه ک سکور سره ک په من تجل لپ یو نوغا چاچی جلتی وکړه لا په دوو ورځې کې یانه یو لسم او دولسه مې تیرې کړي او او ووتو راغې فلا اسمع علیه النقدس غنا نشته ومن تاخر او سوق چروش ته فاتشو یعنی دېار لسم او ورځې ته فاتشو فلا اسمع علیه النقدس غنا نشته البته دا بیا په ساتي څو غاج لا رواني کړه دا یاد ساتي د دولسه او ورځې د ماخام یعنی د غروب نه نور پریوتو نه مخ مخی, مخی بروزي کپ دولت سم باندې راو دراتلو اراده کړي او کسوک د غروب ابتاد نه پسم پاتې شو نو بیا ود یار لسمت پاتې کیږي تر دې چې زوال نه پس جملات اوله د راضي به لبن التقا نو کسوک په دولت سم راغو ک په د یار لسمت راغې سو ګناف نشته او شمس به لمن التقا تقا پاره د اغه چا جزا نه د ګناه نه بچکړې د نا فرمانو نه بچکړې ینه په دې شرط چې دا ورزي د تقوا سره تیری کړي د تقوا سره تیری کړي او که د تقوا سره نه تیری کړي نو څنګه چې سړی تله یو واپس را رواني نو ده په دولسم راځو که په ديار لسم راځو که په سوار لسم راځي درته پر غوړ څه فرق نشته دي چې څنګه کوي نو سم دا د نراښوره لکیږي نو اصل شی تقوا ده واعلموا او پوه شي انکم الیه تحشرون چې تاسو هم دې الله ته واپس کیږئ و من الناس یباذ خلقنا یو دو کردار الله بیانې باذ خلقنا هغه څوک دي یعجبک قوله فی الحیات الدنیا چې په تعجب کیا چې ایطال لره دغ خبرې پهباره د ژون د دنیا کې یوش الله او د غواقعې الله له ر حالله ما پې قلبي پهغ س چې د د پړه ک دي وهت دو خصام او د ډیرڅخ جګړهلو د ډیر سخ جګړلو دی د دا یو کردار دی د اخمب ابن شورق دا څخ جګړو د ق سړی د د پهباره کې نازل دی. ویازه د دننم نه دغه ستې شي د یو کردار بیان کړي د قران کریم و بیا دا دا و تولا او بیا فرمایي د ویزات والله او کله ده واپس شي یادل تویزات والله کله چې ده اقتدار حاصل کړي د حکمران جوړ شي دته اقتدار مې لاو شي حکومت ترته مې لاو شي سعاف الارض نو ده کوشش کوي پزمکې پیها چ په دې کې فساد وکي ورانه راولي و يهلك الحرث والنسل او فسلونم تباکي و نسلونم تباکي د یو ظالم په وجه باندې ټول مخلوق ته نقصان رسي د یو ظالم د ظلم په وجه د الله رحمتو بنشي د یو انسان چې ظلم جوړوكي ته د الله رحمتون باران بنشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي يو مرغي وخپل جاله کی د ظالم د ظلم په وجه هلاکیږي دا ذکر باران بنشي د په وجه رحمتونه بنشي ناغتم مصیبت کېخت شه زناورم مصیبت کوي والله لا يحب الفساد او فساد وإذا قيل الله فساد نه خوښي و اذا له اتق دا یو بل کمزوري تاسو اوري د دې شنه مونږ له اتق او کله چې تووله شد الله نو یې ریګه دا کار پریده وا اخزته العزت بالاسم مستعل کی دلرا د دې عزت په ګنا باندې یی بائس شی د دې عزتو دی وای کنه زما پوزه پری کیږي نو د خپل پوزي د بچاو د لپاره د ګنام کوي زما پوزه کټ کیږي یوځه کې یو, یو سره او پاس شو زمون ملگره و دا اغا خزا پاته و زوانا جنه و نمون د اغای دا پارا دا رشته بند بسو کو دا اغای سخرتا و طولتا مووی چه دا بس دا دی رشته بداسی بنده تاری کهوش دا, دا اغا زوانا جنه و نمون اغا سخروی چه نا دا اغا زمان پوزا پریکیگی میری ناک کٹ جایگی دا اغا پا پنجابه که پنجاب ناک پرس اصطلاح ما ورته یی تمہاری ناک تو کټ ځانی چاهیه وته به زس خاله ممایتو سخر د کومزه تسخر اله وته استاذ وېج وندیو اوس تو سخر نه استاذ ضماندلی ورونه نه دی هیڅ هیڅ تستاريش لري ته پردې خو دې پکور کې ساتي دا زمونډری ټول دا چې کوم زمون معاشره دا کنه پدې کې په کم کم کور کې دا پردې خزینه ست دا د لری کې هند لری کول مطلب دا نه چپو راځه د کورو شړې دا به چې کوم خپل مال دې خپل حصہ دا غوډه غوډل دا خو ته هغه تصرف نشي کولای پاره څنګه چې تاسو ویج وندې تا او ته تصرف کو اوس هغه آزاد ده دا غي اختیارمند غبلار دی اوس دا غي رور دی دا غي تره دی دا غي ماماده اوس ته څخر نه پاتې شوې واغسوي چې ما پوز کټ کیږي موږ دا پوزو خو کول په کاړ دی چې کوم پوز په خپل کو ظلم کوي دا پوزو پرې کول پکاړ دی بیا دل فهم عربی کوم دې ته انفوې د انفون نه دی د د پوز د د اماده امدکی ان دې غنا کول ته تیار ده چې پوز کټ نشي نو دا پوز کټ کول په کار دی فحسبه جهنم کافی د زذ لپاره جهنم ولا بیسل مهاس او یقینا خامخ دیر ناکار ټکان دا, دا جهنم ومن الناس دا یو کردار ده او بل کردار څه دا د احمد کردار دی او بل کردار د صہیب رومی کردار دی صہیب رضی الله تعالی نو خپل پس په خپل کې ویما ریواز راغلو مدو روم نه د ام تجارت کولو پیسې مډی رګټلې وی چې کله مې د هجرت راادو کړ نو مشرکان د مکه راځي مشوره وی چرته تلې شي دا تور مال د دلته غټلې اوس په همدې شي پاسا نره نوې شي نو صہیب ایبل صلاح دوا نو ما د ټول پره بیا اجازه ترا کئ دنیا دار خلک بیاو چې مال پریدي بیا ته زه نو مال ټول پریخو دو په یو جا مو کې سہیب مدینه منوره ته ورسید نبی کریم صلی الله علیه و سلم و چې د قصه نه خبر شو نو فرمایلی ربی حصهیب سوحیب. ربی حصهیب ربی حصهیب ربی حصهیب سہیب غټو کړه سہیب غټو کړه خپل مال ورکو ځنه او والله فرمای او من الناس بازی د خلق کنا من اغا سوق یشری چاغا ځان خرسی نفس او خپل ځان د سره لپاره ابترا امراضات الله د لپاره د رضاد الله والله رؤوف بالعباد او والله دیر زیات مہربان د خپل بندگان نو د دې ځکه آیت اگر چې نازل ده, ده احمد ابن شوریخ مبارک خو مراد څنګه ټول خلق دې ته قیامت پوره چې پدغه الله راز اخنصی د شوريق کردار خپلې او دا بلایت د صہیب رومی په برکته او تر قیامت پوره د صہیب په نقش قدم چې سوق زی دا وی په تور په برکته یا ایو الینا امنو ادخلوا فی السلم کافه اے مؤمنانو داخل شئ په اسلام کې پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو مزای فقدمند د شیطان ال تاسو یاره وی د شیطان د شیطان په آثارو د شیطان په نفس قدم مزي انهو لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو لپاره دښمن دی که تاسو ته یادی تاسو ته یادی نو پر نسبق آیت البر ټولم د دې څه په اسلام کې پوره پوره داخل شي خپل اعتقادات برابر طول او عبادت چې څنګه برابر وي ټول معاملات او ټول ژوند اسلام مطابق کوي نو که څه اسلام مطابق او څه ده يهودانو مطابق وي څه بل نظام مطابق او دې ته دا روشن خیالي نو دا خروش نه خیالي نه دا داغه بې ایمانی ده ایمان دې ته وای چې ټول ژوند ایمان دا, دا تقازو شي او کد دین اخواد اخواد اولی سخبری دا سخبر اسلام و صدقو پر دق دا شیطان لار فرمائی و لا تتبعو خطوات الشیطان فا ان زللتم نکتر د اولی دا حقنا من بعد ما جاعتكم البینات دین پس چتاسو تا بینات وازیح دلائل راغلیو فعلمون پوشی ان الله عزیز حکیم یقینا الله زبردست دی او حکمت دی هل ينظرون ایا آیا وین انتظار نکی نه نکی دی وین انتظار الا مگر د دې خبرې دا ایمان نرو د سش انتظار کوي مگر د دې یقت یهم الله چراشی الله دیو تعفیذ ل لمن الغمام پسورو دا ور یزو کی والملائکه تو فرشتین راشی وقدی الامر او کار د کار فیصله وشي یعنی دللار ترف عزاب راشي و الى الله ترجع الامور او خاص الله تبارک و تعالی اگر زیدل د ټولو کارونو دي سل بني اسرائيل تفوسو کده بني اسرائيلنا كم اتهناهم سمرو ورکړی دی من آیه مبینه واضح واضح دلائل و من یبدل نعمت الله اواسو کی بدل کی نعمت د الله یعنی اسلام کو کوبرانی بدل کی من بعد ما جاءته رستر دی رجد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ سَخَّازَ الْعَذَابَ وَلَدِ زُيِّنا لِلَّذِينَ كَفَرُوا خَيْسْتَ کلا شو ودا کسان ته کافراند حیات الدنیا د نږدې ژوند نږدې ژوند مدار دنیا ژوند دنیا ورته کولي چې دا ډیره لزدی دا ويسخرون او دیو ټوکی ک من الذين پورې امنو کیمان را وړی ول الذين واغ خلق اتقوا چاوی تقوا اختیار کړي دا رضانه بچکړي د شرکنه وقوم دي ديو د پاسه به يومه القيامه دي قیامت پورس والله يرزق او الله پاک رزق ورکي منا غا چاته يشا او چخوخي شي بي غير حساب به حساب كان الناس امه واحده وتول خلق يو امه وتول خلق یو جماعت نو اختلاف وکوه با سر الله نبي نه نو الله را اولیږل پی غمبران مب ش نه زیره ورکون کې ومون زیرینو رهون کې انزله معهمومول کتاب او را ویلکو د دو سره کتاب ی کتابونهبله په پرشتیا سره د حق سره لکو مبی نه الناسې د دپار چې پیسلو کې د خلکو په مینسکېفی معپغس کې اختله پوپې چاغوی پې اختلاف کړو. وبختله په پېې او اختلاپ نوکړی پهې کې ال الذي نه مګراغې کسانو تووه چې دا ته وړی شوو میمبا دې ماجا مل البات پس د دی نه چې راغلی واغوی تواضح د لایل بغ یم ب نه هم دا دجه د حت د پ خپل میځ فهد الله الذي نه آمنو نوهداو کو اللهغ کسانو تجیمانې ینید قومه محمد صلی الله <سؤال> علیه وسلم لمادغه سب بارک اختلافو بی چې خلقو پغه کی اختلاف کړو من الحق دا حق نه دا حق بلار کی بی اذنه فقبل حکم والله يهدي او الله ہدایت کی منغه چاته یشاو چې خوښی شي الى مستقیم مستقيم فطرف دلار نیغي دمشکلات او تکلیفونو په واره کې الله ذکر فرمایي هم حسبتم آیاته سوده ګمان کوي ان تدخل الجنه چې جنت ته داخل شي ولما یحتکم مثل الذين خلوا من قبلكم او ندی راغلی تاسو دروصه در پوری مثالونه داږي کسانو حالات داږي کسانو مثل اغه حالات شدیدہ اغه صح حالتونه داږي خلکو چې تاسو نو مخکې ترشيوي دي مسفهم الباء سو رسیده لیو آغوی تا تکلیف سختی و دراؤ مسیبتونا و زلزلو و جڑکو لیشویو حتی یقول الرسول دا ازمایشونا سخ سخت سخراغلل چو پیغمبر واللزین واغی کسانو آمنو چی مومنانو معا هودا غسره متا نصر الله کلبی دلع مدد دالا اندالا مدد بکل را دی علا خبر شئی ان نصر الله قریب يقرا مدد دا الله نزديده مدد الله نزديده نو تاسو ته کوله د مخینو خلکو هغه تکلیفونه نه دی راغلي حالت لا نه راغلی راغلي چې پیغمبر د الله پر اوسته شو او بدر شو او پر دستر به وس په نیاره کې خو شو د ټوکړې به کو خو دې د خپل دین نه وړه د وسبنی په منګه زبانه دا غوينه غوخ پا را جدا کړې شوې وي د خپل دین نه نو اړولې نو قدر تلا نه دی راغلې په وسیله د غانتا نامو به د جیل په سختو باندې پریشان شوې په تکلیف کې شو او څنګه دی وه له مخکنی سخت خلاله راغلې د اسلام د لاري روايات دا د سخت لاره ده د ازمایښنو تکلیفونو لاره ده کدی ته تیار نه نو پدې لار بیا ته تلل نشي پدې لار بیا دا دا لاری دی. دا دا دا لاری دی. نو شتله دا د سخت لارې دی د مشکلاتو د تکلیفونو د ازمایښتونو لارې دی پدې لار شې نو جنت تبور سه او په دنیا کې ګردارا مودراحت لارې خپلې کړې نو د دې په اخر کې بیا جهنم دی يسالو نک ماده ينفقون د واستانه تاسو کې چې څه خرج کړي کول ورته وایا ما انفقتم من خير ان اغسجتاسو خرجکوی د مال نه سچ خرجکوی یین سوال دهن دی چې س خرج کی د دې جواب رستره روان دی سوال بل دی اصل سچ خرج کوی نو د الله درضا د پاره خرج کی هر سجدی لګدی کډیر دی سچ خرج کوی من خیر د مال نه په لیل د مور پلا د پاره اول اقربین او د خپلوان د پاره والیتام او د یتیمان د پاره او او د مسکینان د پاره او السبيل او د مسافر د پاره ان مسافر باندې او ما من خیر او هغه څه چې تاسې کوي نیکی فإِنَّ اللَّهَ عليم نو الله پغې باندې علم والده یعنی اصل شيء د الله رازدا چې سخرچ کوي نو دا څو خرچ کو د بیل سوال دے دا دی لدی جواب مله رستور کوي خود دینه مخک مخک بنیادی خبره ده سټه خرج کوي نو بنیادی مقصد چې د الله راځي او دا چې څه شي فان الله به هی علیم نو الله تداري علم دی وقف دا هر قسمہ اسلامی کے سطح, سطح دا پارا زمونگ, زمونگ دکان, دکان پتایا درائی در پاک خیبر در اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاتہ کا باڑی بازار دشاور شہر دا جان, دا جان محمد دکان موبائلہ مرد 03292948 پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاتہ بازار دشاور شہر